Io sono urbano, de, sono un cileno, e sono urbano che abita in Alessandria, oggi siamo qui per ricordare il barbaro assassinio contro un compagno giovanissimo come Franco Serantini, ma noi pensiamo che come anarchici e rivoluzionari... Dobbiamo continuare la, la battaglia oggi per rintendicare la memoria dei nostri compagni assassinati nelle piazze, nelle carceri e dappertutto, dove il capitalismo oggi sta diventando più veloce che mai perché è in crisi. Noi abbiamo una campagna dura da combattere che è quella contro l'alta velocità. Come voi sapete molti compagni nostri sono impegnati in un scontro durissimo con i padroni del cemento del bambino, Ad Alessandria il capitalismo e lo Stato ha deciso le ferrovie Basta. di fare il terzo valico. Il terzo valico è un'opera che costerà più o meno 16 10 miliardi che inquinerà tutta la provincia d'Alessandria perché tutti i rifiuti dell'escavazione di questa galleria che contiene amianto, che è pericolosissimo per la salute, saranno sotterrate nelle cave di Alessandria e che come voi sapete, lo sappiamo tutti ne approfitteranno la mafia e tutti quanti per mettere anche i rifiuti tossici noi il 26 di maggio abbiamo una grossa manifestazione nella provincia di Alessandria dal quartiere Scrivia per opporci alla costruzione del terzo valico che è la stessa lotta dei compagni della Varsusa Io invito a tutti gli anarchici rivoluzionari, ai compagni, a quelli che vogliono mantenere viva la memoria dei nostri compagni caduti nelle lotte operali, nelle lotte sociali, di essere presenti quel giorno a fianco degli anarchici di Alessandria e del Piemonte, perché la lotta del Piemonte si sta dimostrando una delle lotte più dure, proprio perché lì c'è la mafia, c'è l'andrangheta, c'è il governo mafioso, ci sono i politici mafiosi, le che stanno sostenendo il governo Monti con tutta questa merda che ci stanno buttando addosso di repressione, di fame, perché oggi hanno amassano i compagni e in carcere abbandonate come hanno fatto con Serantini, come hanno fatto con Biancino. Oggi obbligano la gente a suicidarsi, sono centinaia le persone che si stanno suicidando con questa crisi e ce la vogliono far pagare, pagare tutta noi e oltretutto stanno puntando il dito contro l'opposizione radicale, l'opposizione degli anarchici rivoluzionari, che noi ci stiamo a questo stato di cosa, noi dobbiamo combattere e dobbiamo lottare. E invitiamo a tutti i compagni ad avvenire ad Alessandria il 26 gennaio alle 3 del pomeriggio alla stazione d'Arquata per organizzare il nostro espessore rosso e il rivoluzionario. Grazie.